Ознайомтесь, це наш найвправніший менеджер Кобзар Марія Степанівна. Незалежно від службового становища чоловік, хай він навіть генеральний директор генеральної дирекції програм Укртелерадіокомпанії, коли жінка заходить до його кабінету, має підвестися і вийшовши за столу чекати, поки вона не представиться і не подасть йому руки. Себе він може не називати, бо відвідувачка, певне, знає, до кого з'явилася на прийом. Коли процедура знайомства завершилася, можна викладати суть справи. На зустрічі, що має суто діловий характер, можна і не додержувати перелічених вище правил представлення. На такій зустрічі жінка може підійти до чоловіка, подати руку для потиску і назвати себе. Коли ви приходите на нове місце роботи, треба представитися самому або вас має представити співробітникам керівник. Під час виконання службових обов'язків ви теж можете потрапити в ситуацію, коли потрібно представитися незнайомим людям. За етикетом слід спочатку привітатися, а потім сказати «Я Приходько Григор Юхимович», ваш дільничий лікар або ваш новий співробітник. За потреби представити когось товариству треба говорити. Я хочу вам представити нового викладача, кандидата історичних наук Івана Зинов'євича Орла або сьогодні консультацію проведе Володимир Андрійович Буряк. Він спеціаліст у галузі та ось Знайомство відбулося, і ви хочете, щоб воно стало тривалим і приємним Тоді вам слід додержувати ще й таких правил Якщо ви не можете згадати, як звуть вашого нового знайомого, перепитайте ще раз Це краще, ніж ламати голову над якимось особливим звертанням У товаристві не слід перешіптуватися потай від інших плескати долоною по столу і надто енергійно виражати свої емоції, багато розводитися про власне самопочуття. Розповідаючи про відсутнього, не можна казати він чи вона, треба називати людину на ім'я. У гостині, як і в установі, обов'язково слід дочекатися запрошення господарів сісти. Протягом століть український народ виробив низку морально-етичних норм, правил поведінки прихожан у церкві, що стали традиційними, своєрідний церковний етикет. Згідно з ним, слід було додержувати певного порядку розміщення прихожан на сільських під час служби у церкві, де кожний відповідно до статі віку знав своє місце. Так, у селах Покуття, звичайно, першими від входу ставали старі жінки. За ними середнього віку господині, молодиці, потім дівчата. Перед дівчатами стояли парубки, далі молоді жонаті господарі, за ними чоловіки середнього і старшого віку, а попереду всіх, ближче до вівтаря, старі діди. В Україні завжди цінувалася життєва мудрість, поза і церковний етикет віддавав належну шану найстаршим. Сьогодні етикет уже не зобов'язує прихожан строго додержуватись цієї традиційної вимоги. Особлива розмова – це звертання до осіб духовного сану і відрекомендування їх. При цьому своєрідність у звичайних форм вічливості зумовлена історичними засадами та специфічністю сфери їх поширення. Як відомо, у християнстві, передусім у православ'ї і католицизмі, людина, яка посвячується у священницький сан, стає священнослужителем і дістає право виконувати ряд функцій. Церква встановила три ступені священства.